5. Ráfa pincérnő viselkedésén tréfálkozott, mikor közeledni kezdtek a tölgyes házhoz. Mindig szemezik velem valahányszorot vacsorázunk, mondta. Nem éppen mai csirke, de azért egészen csinos. Hézzel ki nem állhatta az eféle közönséges kifejezéseket, és fényt felgyülem lett benne a gyűlölet Ralf ellen. Nehezére esett kedvesen kötekedve válaszolni. Nem csoda, hogy bukik rád, rengeteg bóravalót adsz neki. Ráf a fejét rázta. A kedvességeimre bukik. Majd kevesebb óravalót adok neki, és meglátod, hogy akkor is szemezni fog velem. Ráf végül mégis kénytelen volt lassan vezetni. Sűrűköd zárta őket körül. A fényszórók csak egy-két méternyire világítottak előre a homályban. Mikor kinézett az ablakon, Hézelnek úgy tűnt, hogy már nem esik olyan erősen. Csak nem állt el, nem szabad elállnia. Végre mindent előkészített. Itt jár délelőtt, jól el is ázott. Ralf nem jön neki még egyszer a hétvégére ezen az őszön. A mai éjszakán múlik minden. Siettetni próbálta Ralfot, de úgy, hogy a kétségbeesését ne árulja el a hangja. Soha nem érünk oda, ha ilyen lassan hajtasz. Muszáj emiatt a rohadt köd miatt, morogta Ralf. Egy hirtelen szívlök belekapott a ködbe, és fellebbentette egy pillanatra. Hézzel megpillantotta a veszélyt jelzőtáblát, és gyorsan elkapta róla a tekintetét. Aztán a köd újra rájuk telepedett. A tölgyes ház hideg, nyírkos konyhájába Ráv bekapcsolta a villantűz sütőjét. Kicsit bizonytalanok voltak a léptei, mikor elindult a nappali felé. – Mindenek előtt be kell gyújtanunk a kandalóba – mondta. – Ígyünk előbb egyet, hogy legalább belül fölmelegedjünk – mondta Hézől. Nem rossz ötlet, helyeselt Ráf, amiben hézől egy pillanatig sem kételkedett. Ráf visszament a konyhába. Hézől megelőzte az éléskamrába és felkattintotta a villanyt. Na, hol az a felbontatlan üveg? kérdezte Ráf hézel háta mögött. Körülnéztek minden helyiségben. Esködni mertem volna rá, hogy van még egy üveggel, hajtogatta Hézzel. Esködni mertem volna. Amikor visszamentek a konyhába, Ráf emlékeztette hézelt. Én meg akartam állni Johnstonnál, hogy vegyek valamit, de te nem engedted. Azt mondtad, van elég ital. Tudom, drágám, mondta Hézel bűnbánóan. és hónap, vasárnap, úgy látszik, ezen a hétvégén szomjazni fogunk. Ralph felkapta az asztalra dobott esőkabátját. Ó, még mit nem, még csak kilenc óra, Johnston még legalább egy óráig nyitva tart. Mintha csak egy jól ismert történetet olvasott volna újra, vagy mintha egy ismert színdarabot játszottak volna el. Ralf hivatlanul alakította a szerepét. Minden úgy történt, ahogy hézől eltervezte. Még azt sem lehet majd mondani, hogy ő tehet Ralf haláláról. Az ital juttatta a halálba. – Van prófa a fászkos mondta Ralf, miközben nagy nehezen begombolta az esőkabátot. – Ragd meg a tüzet, drágám, mire visszajövök. – Jó. Hézel nem tudta levenni szemét Ralf bizonytalan újjairól. Rosszul gombolta be a kabátot. Egy kívülálló nyilván azt mondta volna, hogy ilyen állapotban nem vezethet, hogy a halálba rohanjon a ködös csúszós kanyargós úton, amely Macwimba vezet. Hazel tudta, hogy nem így lesz. Nem, odafelé. Ralf felvette a kalapját. Viszlát, mondta és kinyitotta a hátsó ajtót. Hazel kényszerítette magát, hogy az arcába nézzem. Ha most józan lett volna, ha tisztán viszonozta volna Hézöl pillantását, az asszony egészen biztosan visszarángatta volna a konyhába kiabálva, hogy ne Ralf, ne menj! De Ralf tekintete üres volt, az arca üveges és gyűrött a részegségtől. Így azután Hazel csak annyit mondott. Óvatosan vezes! És nézte, hogy Ráv keresztül botorkál a küszöbön, és becsukja maga után az ajtót. A kocsi motorja felbőgött. Hézzel az ajtóhoz rohant, és még idejébe kinyitotta, hogy lássa, hogyan nyeli el a köd a fényszórókat. Olyan volt az egész, mint valami jelkép. Kögy nyeli el a rálfal töltött éveket. Hézzel nem mozdult az ajtóból. Az eső alább hagyott, de állhatatosan szitált. Újra visszatértek az ismerős gondolatok. Soha sem gondoltam volna, hogy ilyesmi keveredek, de az én hibám, hogy ellenem fordult a -e sors. Ha én is gazdagnak születek, mint réső ha nekem is meg lett volna mindenem, mint neki. Még júgyin is. De eugen nem fogja megtartani récsel. Ez volt az a gondolat, amely végül is ott hagyatta vele az ajtót, és cselekvésre késztette. Felkapta az esőkabátját, meg a kalapját, magához vette a kalapácsot, a csomagolóládát, meg a zseblámpát, és elhagyta a házat. A ház feliratú tábla könnyen lejött, csak egyet kellett rántani a szögekem. Betette őket az egyik zsebébe, és sietve tovább indult a táblával az országúton. A csomagoló láda minden lépésnél a lábának ütődött. Nem kellett volna sietnie, rengeteg ideje volt. Mégis kénytelen volt szinte szaladni. Már majdnem elhaladt mellette, amikor észrevette a fűrészmalom sötét körvonalait a ködben. Hirtelen megállt és levegő után kapkodott. A veszélt jelző tábla egy pillanat alatt lejött. Hézel emlékezett rá, hogy a tölgyes ház feliratú tábla szögei a bal zsebébe vannak, ezért a veszélytjelző tábla három szögét a jobb zsebébe tette. Aztán rögtön ki is vette őket, mert ezekkel szögezte fel a tölgyes ház feliratú táblát a veszélyt jelző helyére. Ezzel készen is volt, már csak várnia kellett. Egy kisé távolabb letette a csomagolóládát az egyik fa alá, ráült és neki a fa törzsének. Vele együtt figyelt a csönd, a sötétség és a köd. Még annak a neszét is ki tudta venni, ahogy a víz a tópartot mossa. Szája kiszáradt, és keserű volt a szájéze. Ha Ralph megállítaná a kocsit, kiszállna, és gyalog indulna el a röngszállító úton, ő kénytelen volna előugrani egy fa mögül és ránevetni. Ugye, hogy sikerült beugratnom téged? Aztán megmagyarázni neki, hogy ha rákanyarodott volna az útra a kocsival, rákiabált volna, hogy álljon meg. Próbaképpen hangosan is kimondott néhány szót. Értelmetlenül hangzott. Rávilágított az órájára. 9.52-t mutatott. Ralf már majdnem egy órája elment. A csend kezdett az idegeire menni. A szél vádlóan sziszegett. Hol marad Ralf? Hirtelen felzokogott. A fene egyen meg, azt mondta, hogy azonnal visszajön. Távoli motorzaj térítette magához. Felállt, fogta a csomagolóládát és bejebb ment az erdőbe. Lekuporodott egy fa mögé, és átkarolta, mert nagyon gyengének és betegnek érezte magát. Halvány fénysugár törte meg a sötétséget, egyre erősebb lett, majd ismét elhalványult, ahogy Ralf befordult egy kanyarba. Aztán a fényesség vakítóvá erősödött. Hézel agyának legsötétebb zugait is bevilágította. Nincs olyan széles fa, amely elrejteni a férje elől. Ralf kocsia lelassított a ház feliratú táblánál. Úristen, megáll, kiáltott fel hézzel hangtalanul, és hirtelen rájött, hogy képtelenség volna most elébe urani és azt mondani neki, hogy csak megtréfálta. Nem tehet semmit. De Ralf nem állt meg. Eredetileg a veszélt jelző táblát kereste, amely azt jelentette volna, hogy mindjárt hazaér, de ehelyett azt látta, hogy már a kocsi bejárónál van. Ez a rohadt köd, morogta és kettesbe kapcsolt. Nagy ívbe bekanyarodott a röngszállító útra, gyorsított és teljes sebességgel robogott el a hézelt fa mellett. Hézellek úgy rémület, hogy még látta is a férje arcát egy pillanatra, de később már egyáltalán nem volt biztos benne. Abban sem volt biztos, hogy csikoltott teralf az iszonyú csobbanás előtt. A csobbanást azonban érzése szerint mérföldekkel arrébb is hallani kellett. A tó túlsó partján álló faházban, ahol égett a villany egészen biztosan. Hézel addig kapaszkodott a fába, míg újból teljes csönd nem lett. Ó, Istenem! Suttogta újra meg újra. Ó, Istenem! Az erős hullámverés elhalt, és újra csak a víz egy hangú csobogása hallatszott. Feszülten figyelt, és valami furcsa, bugyborékoló hangot hallott. Talán Ralf próbál menekülni? Vagy az utolsó légbuborékok szállnak fel a tüdejéből? Hézelnek hangosan bacogott a foga. Te hülye! Ez a kocsi! mondta magának dühösen, ahogy a súlya lehúzza a tófenekére. Nem volt vigasztaló gondolat. Lelki szemei előtt megjelent a szedán fekete sziluettje a tófenekén, amint az egyik félig nyitott ablakán beőzönlik a víz. Vajon még mindig küzd ralfanyomás ellen, hogy kinyissa az ajtót? Vagy már haldoklik? Nem, nem gondolok erre. Hézzel hangosan lassan számolni kezdett. Egy, kettő, három, négy, 5. Tízszer számolt el hatvanig, tehát valószínűleg eltelt tíz perc. Eleget várt. 43, 44. Ralf részeg volt, túlságosan részeg ahhoz, hogy rájöjjön, mi történt vele. De hát, ha a, veszély döbben, a te kiúzanította. 15, 16, 17. Hát, a kiózanodott a víztől. Lehetséges, hogy egy pillanatra rádöbbent, hogy mit művelt vele a felesége. Hézelzokokba rávilágított az órájára. Hat perce kezdett el számolni. Hat percig senki sem bírja kiélve a víz alatt. Ralph megfulladt, és az arca már csak egy fehér pacnyi a tózöldes homályában. Egy-két lépésnyire kimerészkedett a falól, fa majd megállt és hallgatózott. A bugyborékoló hang már nem hallatszott. A szél megélénkült, és hosszú csíkokban söpörte el a ködöt a zseblámpa fényem mellől, miközben Hézel önkéntelenül a tó széle felé botorkált. A fénysugár az iszapos vízre vetődött, amelyből valami hosszú, fekete dolog állt ki. Hézel elfolytott egy sikolyt. Megfordult, és vadul futásnak vissza visszafelé a röngszállító úton. Már kiért a kavicsos országútra, mire észbe kapott, és abbahagyta az eszeveszett futást. Körmeit a tenyerébe mélyeztve mozdulatlanul megállt, és lassan, csöndesen beszélni kezdett önmagához, hogy elűzze a pánikot, amely elkerülhetetlenül katasztrófába sodorja. Csak a kocsi tetejét láttad, csak a kocsi teteje volt, Rálf a kocsiban van, és halott. Nem szabad elvesztened a fejed, nem szabad, hanem vigyázol Wittersfieldben végzed a sirolomházban, villamos székbe kerülsz. Gondol csak végig, a villamos székben végzed. Már al fog sajnálni, most már csak azzal törődj, hogy menj a saját bőrödet. A szél szinte szánt fújtató felől, maga előtt hajtva a ködöt. Az eső elállt. Hézzel megpillantotta a fűrészmalom kísérteties körvonalait, ahogy előtűntek a ködből. Először csak a magas kémények meg az omladozó falak. Az épület alapzata még mindig beleveszett a kavargó szürke ködbe. Olyan volt, mint valami háborgó óceánon. Hézzel hátat fordított a fűrészmalomnak. Épp elég rettenetet jelentett a valóság, nem engedhette meg magának az elképzelt borzalmak fényűzését. Megmozgatta merett ujjait és visszament a röngszállító úton a fához, ahol a ládát meg a kalapácsot hagyta. Nem tudta megállni, hogy ne nézzen a tó felé. Ráv! Zokogva kiáltotta el még egyszer a nevet, közben visszavitta a ládát a nyírfához, amelyre a tölgyesház feliratú táblát szegezte. A tábla minden nehézség nélkül lejött. Ez egy kisé megnyugtatta. Fogta a vészjelző táblát, beillesztette az első rozsdás szöget az eredeti lyukba, és beleverte a fába. Határozott erősítésekkel verte be a második szöget is. De a harmadik szög elgörbült. A három szög V alakba beleverve tartotta a táblát. A V hegyét alkotó alsó szög görbült el. Hézel megpróbálta kiegyenesíteni. Lassan, óvatosan dolgozott, nem törődve az idővel. Egy szög miatt igazán nem veszítheti el a fejét. Nem boldogult a szöggel. A tábla nagy volt, jóval szélesebb, mint a fa Ha így hagyja, elfogálni állni az alja. Nem hagyhatja így. Pontosan úgy kell visszatennie, ahogy volt. A kórhat deszka meghasadt, amikor a meggörbölt szöggel bajlódott. Hazel rávilágított a táblára, és erőltetett nyugalommal megvizsgálta. A repedés elég széles volt, nem mert tovább kísérletezni a szöggel. Aztán eszébe jutott a tölgyes feliratú tábla három szöge, és gyorsan benyúlt a zsebébe, a bal zsebébe, ahova tette őket. A szögek eltűntek, nem voltak a jobb zsebében sem, és a többiben sem, se a ruhája, se a kardigánya zsebeiben. Hézen leszállt a ládáról. Elvesztette a szögeket, és fogalma sem volt róla, hogy hol.